23. Антиматерія, якщо вам цікаво, приголомшлива штука. Якщо її не чіпати, вона поводиться як звичайна матерія. Якби під час великого вибуху утворилося трохи більше антиречовини і трохи менше нормальної матерії, у нас зараз би був абсолютно функціональний всесвіт з антиречовини. Однак цього не сталося. В результаті ми маємо нормальний матеріальний всесвіт, і коли в нього потрапляє антиречовина, починає творитися казна що. Постулат, що із взаємодії нормальної матерії та антиречовини можна отримати чисте перетворення маси в енергію, не зовсім вірний. Це залежить від того, які саме частки взаємодіють, якими були їхні енергетичні стани до зіткнення і в якому середовищі відбувається контакт. Словом, на виході можна отримати будь-що – від гамма-сплеску до масивного викиду субатомних частинок, що – рикошетять навколо на навколосвітній швидкості. І перший, і другий Мікі із задоволенням розповіли, що живому організму навіть близько не захочеться випробовувати таке на собі. Антиматерію відкрили ще на старій землі задовго до часів діаспори, коли Дженши не існував навіть у вигляді креслень у чиємусь автокаді. Однак довгий час дослідниками антиматерії рухала проста цікавість. Тоді ще не придумали, як синтезувати і зберігати її, хоч у скільки-небудь значній кількості. Все змінилося відразу. Можу посперечатися, переважна більшість людей стверджуватиме, що саме метод Крафта став тим унікальним науковим проривом, який безпосередньо привів до створення діаспори. Здебільшого, звісно, оскільки антиматерія абсолютно необхідна для міжзоріних подорожей, жодна речовина, відкрита нашими фізиками, до теперішнього часу не містить стільки енергії в компактній формі, щоб вона дозволила розганятися до швидкостей, необхідних для подолання прірви між зірками. Проте навіть в іншому випадку, якби, наприклад, підтвердилася одна з концепцій переміщення за допомогою нереактивних двигунів, з якими вчені гралися до відкриття крафта, цілком імовірно, що діаспора все одно не виникла Би без технології виробництва антиречовини у величезних кількостях. Тепер вам, мабуть, зрозуміло, що в багатьох сенсах спорядження місії для заснування колонії є лише актом розпачу. Це дорого, ймовірність провалу дуже велика, і навіть якщо місія умічається успіхом, планета, на яку вирушають колоністи, швидше за все буде значно гіршою за те місце, звідки вони прилетіли, як мінімум, протягом життя кількох поколінь. Щоб зробити такий просторовий стрибок, треба або прагнути чогось великого, або рятуватися від чогось жахливого. Давні мікронезійці, наприклад, бігли від нестачі природних ресурсів і голоду. Те, від чого бігли ми війна бульбашок. Банальна істина. Кожен новий технологічний винахід в історії людства в першу чергу завжди використовується на благо сексуально стурбованих. Друкарський верстат, декілька Біблій, а далі порнографія. Антибіотики Ідеально підходять для лікування за ПСШ. Окуляри? Не змушуйте мене розповідати, на що їх уперше почали використовувати. Однак великомасштабне виробництво антиречовини різко вибивалося з цієї моделі. У хмарі високошвидкісних кварків і глюонів, що стрімко розширяються, навіть близько немає нічого сексуального. Друга область, де застосовуються будь-які нові технології – це, звичайно ж, війна. У військових випробуваннях антиречовина зарекомендувала себе чудово. Заради справедливості варто помітити, що наші предки справді витрачали секунд 10 на роздуми про застосування антиматерії у генеруванні енергії та міжзоряних перельотах, перш ніж переключитися на способи її використання з метою перетворення побратимів-противників у радіоактивний пил. Однак я вважаю, що основна причина полягала в іншому – до винаходу магнітної монопольної бульбашки не існувало практичного способу використовувати антиречовину як знаряддя геноциду. З антиматерії не можна зробити бомбу за тим самим принципом, як виготовляють, наприклад, термоядерні бомби. Їх ядро, що містить антиречовина, має бути повністю ізольовано від будь-якої взаємодії зі звичайною матерією, поки не прийде час її підірвати. А відсутність п'ятитонного магніту, що створює поле, і вакумної камери, щоб його утримувати, це досить складно реалізувати. Бульбашка з магнітного монополя витончено вирішила проблему військових. Як пояснила мені Джамма, кожна бульбашка є свого роду вузликом у просторово-часовому континуумі, причому внутрішня та зовнішня поверхні цього вузлика по суті існують у різних всесвітах. Загорніть у такий вузлик чайну ложку антиречовини і отримайте гігантську кількість потенційної енергії, що зберігається в компактній і відносно безпечній упаковці. Так на Дракарі утримувалося паливо. Коли корабель переходив у режим прискорення, постійний потік монопольних бульбашок, наповнених антиречовиною, перетікав з камери зберігання в реактор, де вони змішувалися з бульбашками протилежної полярності, заповнені нормальною речовиною. Потім усі бульбашки попарно плескалися, відбувалася анігиляція матері, і двигун штовхав корабель уперед. Ви, мабуть, вже зрозуміли, до чого я веду. Бульбашкова бомба – елементарна річ. Досить упакувати купу монопольних бульбашок з антиречовиною у найпростіший пристрій доставки. Коли цей пристрій вибухає на ціллю, бульбашки дрейфують за вітром, розлітаючись у бік за рахунок взаємного магнітного відштовхування. Після певного часу вони лопаються. Незалежно від площаді розсіювання і конкретного типу антиречовини, яке поміщено в бульбашку, результат варіюється від вибуху, що пробиває дірку в стратосфері, до зливи з жорстокого випромінювання квантових частинок, що вбиває в цільовій області, все живе аж до вірусів. Залишаються при цьому будівлі і всю інфраструктуру повністю недоторканими. Саме це привернуло увагу військових стратегів Старої Землі. На той час у них давно була термоядерна зброя, але вони так і не придумали розумного способу її використовувати, хіба що для апокаліптичного масового самогубства. Проблема полягала в наступному. Якщо скинути кількість бомб достатньо для нищівного удару, віддача навколишнього середовища у вигляді випадіння радіоактивних опадів, забруднення стратосфери, затяжного фонового випроміння на то, що призвела б до знищення не тільки вашого супротивника, але й його сусідів, а також сусідів їхніх сусідів, поки, зробивши коло, вона не наздожене ваше найближче оточення і вас саміх. І це за умови, що противники не мають власного арсеналу судного дня, який вони можуть скинути вам на голову. І, мабуть, так і зроблять, якщо вже ви перші почали. Бульбашкова бомба вирішила всі ці проблеми. Правильно зібрана і скинута, вона дозволяла зачищати великі території противника майже без побічних ефектів. Бомби можна було зробити маленькими та легкими, доставляючи їх настільки непомітно, що противник дізнався про факт бомбардування лише у момент загибелі. Можна було знищити все і вся, а потім одразу ж розпочати справу, захопивши владу за бажання хоч наступного дня. Навіть трупи не доведеться прибирати, бо після вибуху не залишиться життєздатних бактерій, які призведуть до гниття тіл. З погляду військових це була ідеальна зброя. З погляду звичайної людини, звичайно, це був кошмар. Не варто скидати з рахунків і контекст. Колись все це відбувалося, стара земля переживала глобальну екологічну кризу. Щільність населення була майже в сто разів вищою, ніж зараз на Едемі. А там вона в тисячу разів перевищує середню густину населення більшості планет діаспори. Промисловість та господарство, на відміну від наших, були набагато менш ефективними та забруднювали навколишнє середовище. У результаті земляни майже задихалися від своїх відходів. Протягом кількох сотень років вони змінили хімію атмосфери настільки, що цілі регіони планети, що були колись густонаселеними, стрімко ставали непридатними для життя. І там виникали серйозні проблеми з постачанням продовольства та води. Додайте до цього політичну роздробленість, і на Старій Землі існувало майже 200 незалежних державних утворень, які заявляли суверенні права на ту чи іншу частину планети. І ось раптово з'являється зброя, яка дозволяє одній із цих утворень повністю знищити населення іншого, а потім перебратися на свіжозачищену територію. Зрозуміло, ситуація склалася гірше нікуди. Записки про війну монопольних бульбашок, ймовірно, не є надто надійним джерелом, оскільки вони майже повністю складені тими людьми, які першими завдали потужного удару і, отже, вижили. Однак є низка фактів, які ми знаємо напевно. Загалом війна тривала менше трьох тижнів. У ній брало участь менше десятка незалежних держав, і закінчилася вона лише після того, як усі запаси антиречовини, що існують на планеті, були вичерпані. Але, що найважливіше, після війни більше половини населення Старої Землі або вмирало, або вже загинуло. А тоді населення Землі і становило все людство. Більшість істориків вважають, що запуск Дженши, що відбувся всього через 20 років, став реакцією у відповідь на війну бульбашок. Чим ще можна пояснити створення діаспори? Чим ще можна пояснити рішення залишити єдину планету в усьому творінні, призначену нам самою еволюцією? Планету, яка не вимагала терраформування, щеплень та воїн з іншими розумними істотами заради таких місць, як Нільгейм. Жителям Землі стало ясно, якщо людство залишиться на місці, люди зрештою переб'ють один одного. І вони майже, напевно, не помилилися. Ніхто не чув ні звуку зі Старої Землі вже понад 600 років. Єдиною надією до виживання в довгостроковій перспективі була експансія. Крім того, людство зрозуміло, що діаспора буде марною за наявності зброї з антиречовини. З самого початку створення Альянсу Стару Землю піддали остракізму, і на даний момент невідомо, чи залишився там хтось живий. Нам приємно думати, що ми відрізняємося від колишніх людей, що ми більш освічені та розвинені. Але це неправда. Зрештою, жителі Альянсу нічим не відрізняються від мешканців Старої Землі. Люди досі сперечаються один з одним. Люди досі періодично входять у конфронтацію. Але лише без застосування антиречовини. Це тверде та незаперечне табу, яке вкоренилося в наших душах навіть глибше заборони мультиклонування, а його дотримується кожна планета Альянсу. Якщо ви порушите заборону використання антиматерії і про це дізнаються сусіди, вони мають повне право відправити вам кулю.